Ebana mambo vipo wanani tamu baby. Ukitaka kujua, kushaini hapa Bongo, ni judi zako tu mwenyewe. Za kupiga kazi usiku na mchana bila kulala na mwisho wa siku kufikia malengo yako. Mfano kuigwa ni huu Birthday Boy, a Diamond Platinum. Diamond alizaliwa tarehe mbili Oktoba mwaka 1989 katika hospitali ya Amana Dar es Salaam. Mnamo muda wa saa moja na kupewa jina la Nasibu Abdulijuma akiwa na mlimdogo wazazi wake walitengana na baba yake na kumwacha bila msaada wote na ikabidi uhamie Tandale Magharibi kwa bibi yake mzaa mama na hapo ndipo yakawa makazi yao historia yake ni kusikitika kama anavieleza kwenye wimbo wake wa binadamu wabaya mnamo mwaka tano alianza kupata elimu ya Nazareth School katika shule ya chakula bora iliyopo Tandale Uzuri hadi alipomaliza na kujiunga na elimu ya msingi yani primary school mwaka 1996 katika shule ya msingi Tandale Magharibi iliyopo jijini Dar es Salaam ilipofika mwaka 2000 akiwa darasa la tano Diamondi alionekana kuanza kupenda sana muziki. Hivyo alianza kukopi baadhi na kukream nyimbo za wasanii waliokuwa wakihiti ndani na nje ya nchi kwa kipindi hicho. na kuwa anaimba katika sehemu tofauti tofauti. Mara nyingi mama yake alikuwa akimnunulia kanda za albamu za wasanii tofauti tofauti walokuwa wakihiti kipindi hicho. Na hata kumwandikia baadhi ya nyimbo za wasanii hao ili mwanaye aweze kuzishika na kuimba kirahisi na kati mwingine hata kumpeleka katika matamasha tofauti tufaut, tofauti a talent show ili mwanaye apate nafasi ya kuimba kitu ambacho baadhi ya ndugu na familia waliona ni kama kumputusha na kumharibu mtoto huyo badala ya kumhimiza kimasomo kiukweli hali ya maisha yao ilikuwa ni ngumu sana maana mama diamond hakuwa hana sosi ya ya kipato hivyo ilibidi atumie kesi kidogo anachokipata toka kwa kodi ya vyumba viwili alivyopewa na mama yake yaani bibi yake Diamond na vibiashara vyake vidogo vidogo vya mikopo kwa kumsomeshia na kumlea Diamond hakika hali yao ya maisha ilikuwa ngumu sana hivyo iliwaradhimu uh, ili kupangisha vyumba vile viwili alivyopewa mama Diamond baada ya kuhitimu shule ya msingi mwaka F2 na mbili na kutaka kuanza masomo ya sekondari mwaka F2 na tatu mama yake alimwambia achane na muziki kabisa lazingatie masomo ili aweze kupata elimu itomsaidia hata kwa muziki wake wa baadaye kwa maana asingeweza kushika vitu viwili kwa pamoja muda huo akiwa sekondari diamond platinum aliendelea kufanya muziki kisiri siri bila mama yake kujua na kufikia mwaka elfu mbili na nne taratibu akaanza kujifunza kuandika nyimbo zake mwenyewe baada ya kuhitimu elimu yake ya sekondari mwaka elfu sita mwaka saba alijikuta rasmi katika chuguri za muziki ili kujaribu kutimiza ndoto zake. Kiukweli haikuwa ni safari rahisi kama alivyotegemea, hadi kupelekea time kuanza kutafuta vibarua tofauti tofauti ili aweze kupata riziki na kuepuka hali ya kushinda nyumbani, ikiwemo kuuza mitumba, petrol station, kupiga picha, kupigisha simu, kazi za viwandani na hata muda mwingine kuingia kwenye makundi ya kucheza kama kamali ili kupata pesa ya kuingia studio kurekodi lakini bila kufanikiwa kiukweli ulikuwa ni wakati mgumu sana hadi ikamradhimu kuuza pete ya dhahabu ambao alipewa na mama yake mzazi aivaa na kumdanganya kuwa. ameipoteza na ndipo hapo alipofanikiwa kuingia studio kurekodi nyimbo ya kwanza ilitwayo Toka Mwanzo kutokana na kutokuwa na mazoea ya kurikodi, hakuweza kutengeneza nyimbo ambayo ni hit lakini wimbo ule ulianza kumpa connections tofaut, tofauti tofauti maana wengi walishangazwa jinsi alivyoingia kwa mara ya kwanza studio na kuweza kutengeneza wimbo kama mtu ambaye ni mzoefu hivyo ilifanya kuamini kuwa akipata nafasi ya kurekodi mara kadhaa angeweza kufanya kitu kikubwa wimbo ule ulimfanya aweze kukutana na Chezo Mapene ambaye alijitolea kumsimamia na kweli wakaanza kurekodi album lakini bahati mbaya wakiwa katikati ya kurekodi Albamu hiyo anemsaidia alipata matatizo ya kifedha na hakuweza tena kumsaidia. Hivyo ilibidi Diamond anze tena upya kuzunguka katika studio tofauti kuomba kusainiwa kwenye record label lakini koti hakuweza kufanikiwa. Watu walimwambia bado kuimba hajui na kutotaka kumsikiliza kabisa. Kiukweli kilikuwa ni kipindi kigumu sana maana hata yule mpenzi wake ambaye alikuwa naye Alimuacha kwa kuwa alikuwa ameshachoshwa na ndoto hewa ambazo alikuwa kiziota kila siku Diamond kuwa ipo siku atafanikiwa kimuziki na kuwa mwanamuziki mkubwa na wao kuishi maisha mazuri kitu ambacho kilimchanganya na kumuumiza sana Diamond hususan kwa kauli na nanuku skiza Diamond mimi kwa sasa siwezi kuwa na mwanaume ambaye hana maslahi kwangu. Kutwa ilikuwa akempitia kwenye kichwa cha kujiona kama mwenye mikosi mwisho wa kunukuu. Mwaka ilfu mbili na tisa. Diamond alikutana na bwanamsafiri msafiri maarufu kama Papaa misifa. ambaye alikubali kumsaidia akimuziki na kurekodi wimbo wa kwanza uliyoenda kwa jina la Nenda kama ambi. Wimbo ambao Diamond aliyimba kwa uchungu huku akimwimbia mpenzi wake, huo aliyemwacha. Kwa jina Sara Sadiq, kuelezea kiasi gani alimia kwa yeye kumwacha kwake. Na hapo ndipo taratibu nyotake yake ikaanza kung'aa na wimbo huo huku siku hadi siku maisha yake yakabadilika na Diamond Platnumz kuweza kununua gari aina ya Toyota tarehe nne mwezi wa 2 mwaka F2 na kumi. Diamond alioletea albamu yake ya kwanza iliyokuwa na nyimbo kumi ambazo nikamwambie Mbagala, nitarejea na aliana mengi binadamu na kupa usisahau uko tayari kwa kunesanesa toka mwanzo na jisachi mnamo tarehe nne mwezi wa nne mwaka elfu mbili na kumi. diamond aliandika rekodi ya kwa msanii wa kwanza Tanzania kushinda tuzo tatu za Tanzania Kilim Music Awards ambazo ni msanii bora chipukizi wimbo bora wa mwaka kamwambie Mbobora wa RMB kamwambie tuzo ambazo zilimfanya achaguliwe kuwa balozi wa malaria nchini Tanzania baada ya kuachea wimbo wake wa pili unaoitwa Bagala alichaguliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jekaya Mrisho Kikwete kuwa entertainer katika tour nzima ya kampeni yake tarehe mbili mwezi wa kumi mwaka na kumi, alipata tour ya kwanza kwenda England mjini London Miton ken baada ya kuachia wimbo wake wa 3 mwaka moja Diamond alishinda tuzo ya Nzumar Award in Kenya akiwa kama msanii bora wa kiume toka Tanzania. Diamond alirelease nyimbo wake ya nne na kuweka rekodi ya kwa msanii wa kwanza na pekee kujaza club Maisha hadi watu kushindwa kuingia na hata wengine kuzimia baada ya kutopata hewa ya kutosha kutokana na wingi. Na ujaji huo. Mwaka mpya wa na kumi na mbili tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka na, kumi na mbili Diamond Platinums aliletea albamu yake ya pili na kuweka rekodi ya kuwa msanii wa kwanza Tanzania kuuza zaidi ya F1 na mbili, elfu album copies. Mwanzo mwa mwaka 2012 na na Diamond alileka rekodi ya kuwa msanii wa kwanza Tanzania kufanya show ya corporate iliyoitwa Diamonds are forever. Ilifanyika Mlimani City kwa kiingilio cha shilingi hamsini za kitanzania akiwa peke yake na show kuwa sold out kwa zaidi ya tiketi 1,150. Mnamo mwezi wa tano mwaka 2012 Diamond Platnumz aliyokariri rekodi kuwa msanii wa kwanza kufanya show ya kujaza zaidi ya watu elfu kwa kiingilio cha shilingi elfu katika kiwanja cha Dar Live kuku akishuka na helikopter kwenye stage. Mwaka huo huo Diamond alifanya ziara yake ya Europe ikiwemo Italy, Holland, Sweden, Greece na kumalizia ziara yake ya Arabon. nchini Oman. Mwishoni mwa mwaka elfu mbili na ulikuwa mzuri kwa Diamond Platinumz kwani aliweza kuachia nyimbo mbili kwa mpigo. Zanataka kulewa na kesho zilizombatanana na video zake mwezi wa 12 mwaka 2012 Diamondi alitajwa kwa msanii wa kwanza anayelipwa pesa nyingi kwenye show toka Tanzania mwanzo ni mwaka 2013 Diamondi Platinams alichaguliwa na Coca-Cola kwa brand ambassador wa kinywaji cha Coca-Cola na kufuatiwa na ziara yake ya East Africa na ikiwemo Burundi, Congo na Kenya na kuweka rikodi ya kuwa msanii wa kwanza East Africa kuweza kupiga show peke yake kwenye uwanja na kujaza zaidi ya watu elfu 1030 mnamo juni 2013 Diamond alishinda tuzo mbili za Tanzania Kill Music Award akiwa kama msanii bora wa kiume Bongo Flever na msanii bora wa kiume kwa namuziki wote Tanzania mwezi wa saba mwaka 2013 Diamond alirilis next single yake iliyokwenda kwa jina la Number one. ambayo alifanyia video Cape Town South Africa chini ya kampuni ya ogopa videos na kuweka rekodi ya kuwa msanii wa kwanza ku video bila kiingilio katika hoteli ya Serena na kualika CEOs ma managers na viongozi toka sehemu tofauti tofauti katika launching hiyo katika launch hiyo akamzawadia gari moja ya wa wakubwa katika mziki wa Tanzania marehemu Mwidni Gurumo Mwezi wa kumi, mwaka mbili na, kumi na tatu. Diamond alifanya kolabu na msanii toka Nigeria, Davido na Ngoma ya Number one kama remix. Na kisha kwenda nchini Nigeria kwa ajili ya kusomea marketing ya West Africa na kushuti video ya wimbo huo, huo na kampuni ya Capital Dream iliyo chini ya director Kapita. Nimbo hii ilimtambulisha Diamond Platnumz nchini Nigeria na barani Afrika, kwa na kumwezesha kupata nominations mbalimbali. Mbali, kwenye tuzo za kimataifa ikiwemo MTV Mama Awards ambayo aliperform nyimbo hii live na Davido BET Awards na tuzo zinazotegemea kufanyika za, af za Afrima MTV Europe Channel O Awards na awards nyingine kutoka nchi mbalimbali tarehe saba mwezi wa saba mwaka 2014 wakati Diamond akisherehekea birthday ya mama yake alimzawadia mama yake gari pamoja na kuachia video mbili za mdogo mdogo aliyoifanyia nchini Uingereza na Bambam aliyomshirikisha Yanya kutoka Nigeria alifanya Afrika Kusini. Video hizi kwa pamoja zilimgarimu Diamond Dollars 17800 za Kimarekani. Hiyo ndio historia fupi ya msanii Diamond Platinumz juu ya maisha yake ya muziki. Mimi ni Mo Baby. Bye bye.